kai pakissa Ojos-Amerikan kirjeenvaihtava Jussi Konttoni. Kyllä! Näin on, sinä oikeutavasti pääset käymään tämän uuden vuoden päivänä ja julkisuudessa 14,5 ja katsojaa. Jäi tosiaan tämmösen jyrän alle, että vähän vaikuttaa hieman huomolta tämä tilanne. Kyllä, kyllä. Tuota noin... Missä sun oma mielipiteesi tässä nyt et? Että... Tätä noin, niin saat kuitenkin näitä varmastikin itsekin analysoinut näitä faktoja, mitä tuota, meidän kaikkien silmien eteen tuodaan eri muodoissa. niin tuota missä kohtaa se tällä hetkellä sulla mielipide menee, että montaks kierrosta siellä sunnilla on vedetty? Kymmenen peliä, miinus yks plus kaksi on peruttu. Hmm, tuota noin. <tätä> mutta ei mitään, kiitos tästä viikosta ja palata ensi se jää nähtäväksi. Lähetään heti vaikka just että nyt ainakin mitä mun silmi on näitä juttuja seurannut, niin ne on vähän niin kuin kahden vaiheilla, että mitä tässä tän haalasta tulee tapahtumaan. Neuvotteluja on käyty ja vieläkään nyt ei ole tullut, mutta miltä sun mielestä näyttää? Pelataanko kautta? No, kyllä näiden viimeisten neuvotteluiden itse olin kyllä jo, kun nämä viimeisimmät maratonneuvottelut alkoi. Nehän tota, oli kun nyt viitenä, viitenä päivänä perättäen taas olla näitä, näitä neuvotteluita. ja nehän meni suoraan sanottuna vituiksi siellä niin, että sopuun ei päästy jälleenkään. Ja kyllä minä ennen näitä neuvotteluita itse jo ajattelin, että kun kaikki muut oli aika optimistisia, että nyt on ehkä kausi alkamassa ja Suomenkin... Miehet lähtee sieltä kesken Karjala-turnauksen takaisin Rapakon taakse, niin itse ajattelin, että kyllä pikkusen kannattaa nyt jarrutella, että ei vielä varmasti olhan kaukana tästä sovusta ja niinhän sitä auttiikin sitten loppupeleissä. Eikö se sun mielestä yhtään outoa, kun tässä tätä keskustelua seuran, niin kaikki lähestun tuoleva sitä mieltä, että ei tällä kertaa tapella niin isoista asioista. Viimeksi oli kuitenkin tämä sun muuta, mikä nyt totta kai oli ihan järjetön muutos, mutta et, miten sun silmi, siis et, et, en mä tiedä, että et, ei tässä niin mun mielestä kauheasti pienemmistä asioista ainakaan puhuta. No ei, ja siis ilmeisesti näissä, näissä neuvottelussa on, on nytkin niin keskusteltu niitä pelaajien niin sopimuksiin liittyviä asioita, eli varmaan just näitä sopimuksen sopimuksien pituuksiin ja nimenomaan näiden tuota vapaa tilanteisiin sun muihin, mutta tota, Ei kyllä... Vähän kyllä ihmetyttää siis itselläkin, että miksei siellä... Mikä siellä nyt niin oikeasti hiertää? Mitä nyt ei, niin kuin, mitä nyt ei niin kerrota medialle? Mikä siellä oikein hiertää? Mä luulen, että tässä on vähän se, että... että, että ehkä tässä on sitten niin se, mitä mä mietin, mutta ehkä tässä on tosiaan se, että... Viime kerralla pelaajat oli vähän hajantuneempana rintamana. Ja näköjään, niin en tiedä, onko NHL-kään ihan, va ihan varautunut henkistä tähän, että vastarinta on näin kovaa, että ne, ne ei vaan anna, ne ei anna periksi. No se, se, se tässä niinku tuntuu olevan, että nyt pelaajat on niinku, tosiaan yhtenä rintamana, on nyt NHL-omistajia vastaan, ja ei niinku, tuntuu niinku hänkin kommenteistaan, että periksi ei niinku anneta oikeastaan missään. Ja ei siinä vaiheessa yhtään ihme olekaan, ettei sitä edistystä tapahdu. Mutta että onko se sitten omistajien puoleltakaan sitten semmoista, että no annamme teille vähän löysiä tässä vai... Vähän tuntuu, että myös silläkin puolen on sitä jääräpäisyyttä ilmassa. Se on totta, siis se on semmoista niinku se, se kantava teema tässä koko ajan nimenomaan, että et nyt on niinku kaksi pääsiä puskee vastaan ja kumpikaan ei luvuta, niin sarvet lähtee päästä. Et, et, tota, no niin. Näin kun sä oot tätä seurannut, niin mikä on sun mielipideet? Et, et, kummalta sä odotat nyt sitä, sitä kädeojennusta, Kun siis selkeästi tässä ollaan patitilanteessa oltu jo niin pitkään, että et, et, et, me aletaan toistaa itsemme nyt niin helvetisti, niin me, mennään, nyt, mennään nyt vähän, vähän pintaan sivemmälle. Keneltä sä odotat nyt sitä kädeojenusta, Siis mä it, ite olen huomannut ainakin sen, että et, et pelaajat ei tule hyväksymään sitä, että sopimukset, mitä he ovat allekirjoittaneet, että niistä lähdetään tinkaamaan. Ja omistajat sitten taas tuntuu, että ne, ne ei siinä taas tule yhtään vastaan. Mutta tota, mikä on sun mielipide? Ken, keneltä nyt odotetaan sitä, sitä tota, kättä, että nyt, nyt lähtee oikeastaan vyyhti aukeamaan? No Kyllähän tässä tuntuu, että kumpikin osapuoli odottaa sitä kädenojenusta toiselta osapuolelta. Mutta ehkä kuitenkin... Ehkä kuitenkin itse ajattelisin, että pelaajat voisivat kuitenkin ehkä pikkusen ihan sitä niin kuin, ihan siitä niin periksi antamattomuudesta, ehkä pikkusen antaa periksi ja antaa niin sillä lailla ojentaa sitä kättä puolelle, että no hei, me annethan pikkusen tässä nyt periksi, antakaa tekin nyt pikkusen periksi ja tulhaan taas lähemmäksi, monta askelta lähemmäksi sitä sopua. Eli kyllä minun mielestäni niin pelaajien varmaan siltä puolen pieni, käden Ei missään tapauksessa aivan yhtä radikaalia niin viimeätyösulkuneuvottelussa, vaan pienikin käden ojennus, niin oltais taas sen hieman lähempänä sitä sopua ja sitä, että mä en ei tarvitse höpötellä tästä saatana samasta tilanteesta viikko toiseen. Mutta eikö tossa, tossa tässä vähän se vaaratilanne, koska siis tota, mun mielestä toinen kantava teema tässä on ollut se, että et viimeksi oli perusteltua se, että tarvittiin muutosta. mut sitten taas, että omistajapuoli ei ole kyllä pitänyt omia, sa, omaa sanansa siitä. Että piti alentaa lipuhintoja ja mun mielestä lipuhinnat olla järjestää vaan kasvanut. Ja tota no, niin, sitten että muistaakseni Gary Betman käytti tämmöstä kun, että, että nyt halutaan nämä oikea partnership, kumppanuus pelaajien välillä. Mutta nyt yhtäkkiä omistajat vaan ilmoittavat, että eikö me halutaan lisää. Niin, niin, ta tavallaan mun mielestä ihan on ymmärrettävää, että, että ei pelaa, että uskalla antaa sitä pikkusormea kun ihan pirut tulee ja syö satana käynnerpäätä myöten koko käden. Niin se tietenkin ja varmaan se niin se amerikkalainen se neuvottelutyylikin on, on varmaan juurikin tämmönen, että varmaan jos se olisi ruotsalaiset keskustelemassa, niin no siinäkin oltaisiin varmaan tähän asti käyty niitä keskusteluja ja diskuterattu niin jokainen asia asia monheen kertaankin, mutta uskoisin, että varmaan sopua olisi paljon enemmän ilmassa, että minusta tuntuu, että tuo Pohjois-Amerikassa tuo neuvottelukulttuuri on tuommoinen, että ei missään nimessä saa näyttää sitä heikkoutta toiselle, eli ei anneta sitä nimeen nimenomaan. Että varmaan sekin tässä junnaa näissä neuvotteluissa. Mutta mut sä oot kuitenkin sitä että periaatteessa, että nyt olisi puolella aika tulla esiin. No kyllä minä olisin ainakin sitä mieltä, että pelaajiltakin niin pikkusen antaa löysiä sinne, että NHL-omistajien puolella näyttää nimenomaan sitä, että no, okei, me tulhaan vähän vastaan, tulkaa teki nyt vähän vastaan ja aletaan nyt niin keskustelemaan oikeasti. Ja Päätetään tämä helvetin lakko, nyt viho viimein. Mm. Toisaalta sitten pakko tarttua tuohon, että kysehän ei ole lakosta, vaan omistajien ainoastaan niin. tuosta työsulusta. Eli omistajat on lukineet pelaajat työpaikkojen ulkopuolelle. Ja mä olen, siis totta kai tässä nyt sitä mutta mun tästä tässä niin päin, että omistajat tässä haluaa enemmän vailla perusteita. Ni, niin mä, us, mä, mä näen silleen, että se omistajien on, on lähettävä sitten niinku sieltä jotain antamaa elikkä mun mielestä kyllä niinku olen vielä miljonärien puolella tässä taistossa No niin. mutta tota ihan samaan kuhan Jommalta kummalta puoleen se käden olen, tulisi, niin, <laughs> niin sun... se, se auttaisi jo paljon. <laughs> niin, niin sulla, sulla ei ole paskakaan väliä, että kummalta se tulee. Ei sillä ole merkitystä sillä lailla, mutta tottakai sitä toivoo, että pelaajia ei nyt aleta kukkumaan silmään vaan yhtä lailla. Että niin, no. on, onhan tämä selvä, että kyllähän tässä, niinkö, jos mietitään, että kuka se pahis on, niin kyllähän se niinkö omistajiin tietenkin, tietenkin sillä lailla kulminoituu se ahneus ja tämmöinen, mutta Ota, toisaalta, puu, toisaalta taas, niin samahan se pelaajillakin, rahaahan se sielläkin varmasti kummitelee päällimmäisenä viidessä. Se on totta sen, sen takia on mielestäni aika hienoa, että olla, ollaan tavallaan eri mieltä tästä kuvasta mun mielestä aika, aika yleisesti tätä, tätä koko keskustelua, mikä tässä on ympärillä. Kun vi, viime kerralla se oli jotenkin ihan selvää, että, että, että, että, no niin, että nyt jotenkin omistajat oli siinä kohtaa se pienekin paha, että hei, me, me nyt ylkistä yritetään pelastaa tätä lajia ja, ja, ja että niillä oli jollain tavalla joku jalou päämäärä, pel jossa pelaajat hankas vastaan, niin silloin oli jotenkin niin paljon helpompi, että oli niin selkeä... Tilan, tilanne on jotenkin niin paljon selkeämpi, että tämä on just tätä, että, että oikeastaan niin kyllä pelaajatkin pärjää. Toki sitten taas puhutaan näistä neloskentämieistä, mikä tienaa minimipalkkaa, mutta toisaalta ymmärrän senkin, että se on hankalaa samaistua, että kun minimipalkka on se, mitä tässä on puoli miljoonaa taalaa. Herran jumala, kun mä semmoisen tienattaisin, niin Kyllä, kyllä, mun pankkitilille mahtuu semmoinen summa ihan koska tahansa. No joo, samaa täällä ei kyllä tilastanut puutetaan. aina. <tuh> <tuh> kyllä. Joten nyt niin Amerikan aikaa sunnuntaina, eli sitten niin kuin viime yönä nyt tässä maanantai-iltana. Maanantai-iltana tässä Jussin kanssa jutellaan, niin tota, silloin oli, oli sitten viimeisen kerran neuvoteltu, mutta et, mi, siis onko nyt niin, että mistään ei ole päästy sopuun? Ei millään lailla. Ei, että Daily, tämä NHL varhatoimitusjohtaja oli keskustelua, että me olivat vilpittömät, mutta edistystä ei tapahtunut. Mutta silti niin, niin ristiriitaisia tietoja niin silti on, että pelaajat ja omistajat olisivat niin monissa perusasioissa eri mieltä, mutta, että, mutta tämä on jotenkin vain niin käsittämätön tilanne kyllä. Marraskuun pelithän on peruttu mm. näiltä osin ja se alkaa olemaan kyllä. Jo pikkuhiljaa alkaa koko kauellekin olemaan jo semmosia ensimmäisiä ainakin arkun, arkun naulan lyöntejä. Mä luulen kanssa, että se, se oli, siitä on monesti puhuttu, että tää Winter Classic oli semmoinen kynnys, jonka sitten yli kun mentiin, niin sitten on jotenkin pyru paha tulla takaisin. niin mä en tiedä ihan vielä siitä, mutta tota no, nyt on, kun katsoo, niin nyt on 12. päivä marraskuuta, mä käsittääkseni ajatus oli, että siinä oli että niinku, se viikon joku harjoitusleiri joku tämmönen, ja sitten niin kun kausi, Kausi käyntiin, mutta tuota noin, niin se rupeaa kohta kello tikittää sille, että joulukuukin alkaa olemaan pikkuhiljaa uhanalainen. Niinpä. Ja kyllä se viimeistään varmasti joulukuussakin, kun jos tämmöiset samanlaiset pelinperuutukset tulee, niin kyllä se alkaa jo, alkaa jo niin tämän kauin kuolemaan kellot soimaan siinä vaiheessa pikkuhiljaa. Okei, mun on pakko heittää sulle yksi kysymys tästä vielä, koska tota, ää, kuuntelin semmoista hienoa podcastia nimeltä Marek versus Vyshynski, jossa tota, no niin, kaksi nhl toimittajaa keskustelee enemmän tai vähemmän pakavissa eri aiheista, niin siinä tämä Greg Vysinski, joka on tätä Bug Daddy blogin pitäjiä, niin tota, hän heitti tämmöisen ajatuksen ilmoille, että jos tämä kausi nyt menee, niin menee tuonne pitkälle, pitkälle kevääseen, niin hänen ehdotus oli se, että, tuota, no niin, että Stanley Cup jäisi pelaamatta, että tässä on tietty pieni looginen ongelma, että miten sen sitten tekisi, koska joukkueet eivät tasaan mutta Hän nyt pelataisi 30 joukkueen playoffit, että tulisi tämmöinen pelkkä, pelkkä niin cap run siitä sitten, että mahdollisuus aukeisi tarinoille ja muuta. Niin että, että, että, jos nyt unohdetaan kaikki, niin se on, käytännön ongelman, mitä siinä ajatuksessa on. <laughs> mutta, että, miltä tämä kuulostaisi ajatuksena? Niin se, se, että kiekkomiehenä, että, Mä lähdisin katsomaan, että pelattaisiin pelkät playoffit, niin miltä se sellaista kuulostaisi? Kyllä, ideana jotenkin kuolisin ehkä hieman jopa semmonen niin perverssi, <tos> mutta tota, <tos> siis. Ottaa helkatissa tuohan olisi niin todella mielenkiintoinen näkymä, että jos siinä olisi semmoinen viikon viikoharjoitusleiri siinä alla, että kuka helvetti sen saapii sen moottorin niin saman tien starttaa kaikista parhaiten. Ja kyllä siinä tietyllä lailla jokainen joukkue varmasti lähtisi siltä samalta tasolta. Tietenkin niillä olisi varmasti se etuoikeus, kellä on niin kuin eniten pelaa ja pelaanutkin ja huikuliikoissa nimenomaan tällä. Mu muistaakseni, mä en ihan muistaakseni tämmöinen ajatus, että, että joku... Tyyli, ihan minimaalinen runkosarja, tyyli että tuota, no, niin division on sisällä mu muutama matsi kotona ja vieressä semmoinen niin hyvin lyhyt, lyhyt runkosarja, mutta käytännössä että se olisi sitä, että, että, että, että pelataan pojat kuntoon sitten näistä asetelmista kukin lähtee play-offeihin. Se olisi kyllä, olisi kyllä kieltämättä, se olisi kyllä hyvin hyvin mielenkiintoinen nähdä semmoinen toteutuvan, että itse kyllä mielenkiinnolla katsoisin kyllä. Olisiko se sinun no, niin summeista semmoinen sitten tämän paskan jälkeen niin semmoinen tavallaan hyvä kädenojelus paneille? No mikä ei ole. Siinähän, siinähän tulisi, ja jo... no, niihin käytännön ongelmiin ei tietenkään nyt aleta sen enempää pureutumaan. Mahtavaa mahtavaahan siinä olisi, jos saisi vielä tämmöisiä, niin kuin, tämmöisiä paikalliskamppailuja saisi vielä jotenkin jonkun kautta luotua, että olisi vaikka Philadelphia ja Pittsburgh yhtenä parina siinä ja tulisi näitä niinkö oikein kunnon veriviholliset pistettäisiin vielä vastakkain, niin siinähän sitä, siinähän sitä hienolta olisi silloin. Mm. Se, että tota, se, se, mikä tavallaan harmitos on, että jos olisi 32 joukkoja sarjassa se olisi helvetin helppo järjestää, koska sitten menisi sit, sit menis tasan jengit. Mutta tota no, niin, jos tuommoista systeemille käsisi kehittämään, niin siinä olis, tai ni, tämmöisen niinku varavaihtoehtona niin, niin, siinähän olisi hieno potentiaalinen mun mielestä, että tota, no, niin... Saisi valita vastustajan, ja sittenhän sitä lähtisi, saisi maksimoituneet ulotet yhtäkkiä... Siellä olisi vaikka, tyyliin Toronto-Montreal-sarja ja tämmöistä. että pitäisi unohtaa sen, ehkä jopa konferenssia ajattelonkin unohtaisi. Niin unohtaisi senkin kokonaan, ottaa just näitä, mitkä vetäis yleisöä ja just ne veriviholliset, joilla on pitkät kaunat jo 40 vuotta taaksepäin menehän. Sieltä saattaa olla jo veriksiä, kaunuja, mitä pitäisi vähän tuossa kunnon playoffsarjassa sitten vähän kerätä kalavelkoja takaisin. Olisi se kyllä perun siisti nähdä No joo, mutta tämä tulee tämmöisenä välikevennyksenä, mutta tuotana, no niin. Niin, joka tapauksessa siis kyllä tämä vaan nyt niin mun mielestä näyttää vaan pirun synkältä, siis jotenkin niin en tiedä, toki ne tuolla oli vissiin tahoillaan vakuuttanut, että sitten kun se hetki tulee, niin sitten se sopimus saadaan aikaan nopeasti, mutta tota... se hetki tulee? Niin, nimenomaan, ja sitten oli käsittääkseni että on semmoinen niin mielenkiintoinen kehitys oli ollut, että että, että tämmösiä, niin isoja sponsoreita oli, kun antanut pikkasen painetta jo. Joo. Sinne, anho, omistajien suuntaan, että ehkä hän tälle jotakin. Joo, se se varmasti motivaattorina toimii. Ja, mutta kyllä tämä silti, silti on niin, niin huonolta jotenkin tuntuu, ja olen yleensä semmonen ikuinen optimisti, eli aina pitää pettyä joka asiasta. Mutta, <laughs> <laughs> mutta tämän asian kanssa, niin olen ollut jo vähän pitemmän aikaa, minä olen ollut kyllä hyvin pessimistinen, että sekin voi osaltaansa kertoa vähän, että minkälaisessa tilanteessa nyt mennään sitten. Kyllä, se on tota. ITEKIN olen vähän sitä ollut, ja hypännyt, hypännyt justien kelkkaan mukaan, että ei ne asiat ole niin isoja, mutta kun sitä alkaa miettimään, niin Siinä kuitenkin puhutaan miljardien kakusta, mikä pitäisi sitten jakaa. Ja se tuntuu järjettömältä, että pitääkö niistä joka niistä tapella, mutta sitten taas, että kun... No tätä tätä pelaajan näkökulmasta peilaa, niin tota se, että kun ne on saanut asemansa noin hyväksi, niin miksi ne siitä noin vain luopuisi? Niin se on kanssa ihan hyvä muistaa. On. Niin tässä, on, tässä on oikeastaan semmoista, niin kuin tuntuu, että ehkä jopa pikkasen niin klassista ammattiliittovastaan työnantajat meininkiä, että tässä unohtaa jääkiekkopuolen pois, niin totta kai se on niin, että työn, työntekijät ovat saaneet, saaneet sen aseman tapeltua väällä ja vaivalla se on vaatinut niitä paljon ne on joutunut antaa asioista periksi niin totta kai sen ymmärtää, ettei sitä halua lopua, koska hei tässä, hei, tässä on niin automaattisesti ja asemassa ja mun mielestä se tärkein juttu mikä tässä on tässä koko hommassa on se, että minkä takia pelaajat eivät halua antaa periksi helpolla ainakaan, on se, että mikä estää, ettei sanota, että sopimus on 6 vuotta, niin mikä estää omista ei tekemästä tätä uudelleen seitsemän vuoden päästä? Niin nimenomaan. Että sehän voi olla ihan täsmälleen samanlainen tilanne taas sitten, kun tämä seuraava sopimus, joka toivottavasti nopeasti syntyy, niin kun se päättyy, niin ollaanko sitten ihan samanlaisessa livissä sitten. Mm. Se on aivan hyvin, hyvin mahdollista. Ennen kuin mennään ihan oikein jääkekoon pariin taas, niin tota, <köhö> tällä viimeisenä kysymyksenä, niin, niin, niin millaisessa sä, sä, sä näet sen, että millainen asema Gary Batmanilla tällä hetkellä on? Onkohan sun mielestä onnistunut? Tai ajatellaan kuitenkin, että tämä on niinku, hetkinen, tämä on kolmas hän hänen häne on niinku, uh, mikä Under His Watch, Ni, niin että. No. Tätäkö, tätäkö oikeasti haluttiin? ei varmasti, että kyllä tuo Batman on minun mielestä niin, kyllähän hän on epäonnistuma koko jätkä, sanotaan tällä lailla tällä lailla sillä kiltisti, että kyllä tuo työsulkujen määrä jo hänen, niin kuin, hänen aikanaan se kertoo jo jotakin ja muutenkin se kaikki julkisuus, se PR, negatiivinen semmoinen, mitä hän on liikalle tuottanut, ja minkälaisessa niin maihnessa hän on panien, pelaajien silmissä, niin eihän se... Miksi tuommoista jätkää oikeasti katelhaan tuolla noin? On sitten, onko se sitten siinä, että hän on häikäilemätön luonteeltaan just tämmöinen niin vanhan liiton bisnesmies, eli ajattelee aina rahaa edellä joka asiassa, kaikille muulle aivan sama, kunhan rahaa tulee omistajien pussiin, omahan pussiin, ja häikäilemättömästi sitten menee näitä... Päämääriä kohti. Se, se varmaan hänen asemansa on turvannut ainakin omistajien silmissä, mutta no, toisaalta, ajattelin... Toisaalta... Niin. Toisaalta, niin. Viime työsläkeen Fyrkat nousi ennätys, ennätyskorkeuksiin, niin... Tavallaan sun omistajille hyvä työnäite, mutta sitten tästä totta kai silleen, niin kuin, Lajia seuraavana, niin sitä ei aina ymmärrä, mutta sitten aloin tuossa yhtäkkiä miettimään, että... Ei se asema kyllä hänellekään helppo olla tuollainen yleinen sylkykuppi varmasti. Kyllä se vaatii aika paljon pallia mennä sinne joka, joka vuosi sinne. Stanley Cupin kanssa, kanssa sinne jäälle ja sitten ottaa ne puuaukset vastaan ja sitä paskaa sataa joka puolelta, mutta tosi se miljoonien palkka varmaan helpottaa yöllä nukkumista. Mutta. <tos> se, se varmaan helpottaa ja varmaan se luonne sitten on pakko olla hieman häikäilemätön ja just semmoinen, että ei mitäänpä nyt tuosta, että ne on fanit, ne on semmoisia avonnaisia pörsejä vain kaikki, että siellä niitä rahaa tulee ja kaikki on hyviä ja sillä, sillä menhään etiä. On, tota, mä luulen kyllä, että et, et, toi, toi hyvä pointti toi PR-pointti, koska se on se ainoa niinku, tavallaan jos, se, jos ajatellaan niinku, julkisuuskuvan kannalta, niin se on se se kaikki henki löytyy, niin ja sitten mä en tiedä, että kuinka olisi mielenkiintoista tietää, että kuinka omistajat on kaiken takana. Et sen tietää totta kai, että siellä on nämä, mitkä on kaikki mainittu, on Philadelphia, Ed Snyder, on Bostonin tämä Jacobs, ja nämä niinku ja mitä Virtsia ja Sikakosta ja näitä kavereita, niin, niin ne on niinku niitä, niitä, ketkä tätä eniten ajaa läpi. Oliko se niin, että hän tarvitsee nykyään kuuden vai kahdeksan omistajan hyväksynnä jollekin asialle? Aikaisemmin se oli, se oli toisin. Niin, niin, olisi jännä tietää, että, että on, millainen vastarinta hänellä siellä on. Se on. Sitä on pakko olla, varsinkin näillä pienemmillä paikkakunnilla. Aivan varmasti ja en mie uskois jotenkin, että niin joka, jokainen omistaja on niin tässä, tässä rintamassa mukaan, että kyllä siellä pakko on olla semmosiakin omistajia, joka sanoo vain, että vittu miksei me päästä pellaamaan jo, että haluaa ajattelee ehkä niin fanien kannalta ja No nimenomaan ihan maat, peli. Taas, kannalta. Kannalta. No niin, nimenomaan senkin kannalta, että sitä kautta niin kuin sitäkin ajatellen, mutta mm. olisi kyllä mielenkiintoista tosiaan tietää, että minkälainen rintama siellä on Batmanin takana, kuinka suuri on se omistajien rypäs siellä mm. hänen takanaansa. No, mä veikkaan, että tähän saadaan, saadaan ehkä vastaus vielä tästä venyä, sitten kun se alkaa olla siinä hilkulla, että kausi loppuu, ja sitten varsinkin jos kausi peruutaan, niin sitten mun eletään jänniä hetkiä Petmanin poja. Ja aivan varmasti. Aivan varmasti. Jälleen kerran on AHL-updatein aika ja tota, ei mitään, lähdetään suoraan suomalaista liikenteeseen. Että mitäs, millaisia havaintoja olet tehnyt? No, tota, jos suomalais onnistuu ja no, aletaan heti nostamaan nostahmaan liikkeelle, niin Aitto Kallion Sami on jatkanut erittäin hyviä auteitansa Viisi peliä, neljä voittoa sitten. ja niin Pohjois-Amerikassa sitä voitava maali vahti, arvostetaan. Sehän osaleetti. Ja noilla hänen esityksillähän on jo pikkuhiljaa muissakin jopa mediassa alkanut näkemään mainintoja nyt Aitto Kalliosta. että mitä minun tulee tästä alkukaudesta asti Hän hänen hyviä autteitaansa. Että... Ja sitten Milwaukee Admiralsin Nashville Predatorsin varmiin. Joukkueen niin Juuso Puustinen on siellä päässyt pikkuhiljaa oivaa vireeseen ja avasi maali tilinsäkin tuossa keskiviikkona ja viikonloppuna muutama syötökin pakkasia. Ja niitä ei ole miinus yksi kaverilla siellä ja Milwaukee on muutenkin alkanut parantamaan maan peliensä ja vielä kun vaan saattaa vielä tuolle Hervisen Joonakselle ja Lajusen ja niillekin vielä siellä pistetiliä auki, niin saahan sielläkin suomalaiset pikkuhiljaa heräilemään. Onko se semmoist, semmoista seuraa, että paljon nää sunnille saa peliaikaa, esimerkiksi Järvinen ja Lajunen? Öö, muistaakseni onkohan semmoista... Minun mielestä Järvinen on saanut verrata aika aivan peli peliaikaa. En ole aivan, aivan näistä ihan tarkoista minuuttilääristä. Puhutaan siis jotain tämmöistä... Niinku... 15-20 minuuttia kuitenkin, että ihan niinku peliaikaa. Joo, kyllä minun käsittääkseni. Aivan ihan kelpoa peliaikaa. Niin, Pääs. ettei siellä tuppia purra kuitenkaan jokain virheen jälkeen. No ei, ei sen tähän, että aivan, aivan kuitenkaan sillä tavalla, että sa saapii kuitenkin niitä mahdollisuuksia ja uskottaa ja annetaan sitä, annetaan sitä vastuutakin siellä. Kyllä vain. Joo. Järvisellähän ei tosiaan alkukausi ole niin naphi mennykö jollakin muillakin suomalaisilla, mutta... Mielenkiintoista olisi nähdä, että mies siitä pikkuhiljaa heräilee. Kuitenkin potentiaalia ainakin itse näkisin hänessä kyllä. Verrattain paljonkin ja varmasti sillä Turussakin sitä myös nähdään. Kyllä, kyllä. Eiköhän kaikki sen nähdä viime keväämäkisossa tai mikä se on, miehiä, että... Että tuota... <köhö> ihan siis semmoinen NHL ja sillä on. Ja tota no niin, se... tuullista sitten se... Jos ei nyt mikään raketti on luistimilla, niin sitä ainakin mun mielestä perinteisesti on pystynyt sillä pienessä oskissa vähän peittelemäänkin hyvällä sijoittumisella sit taas ja on, on tarpeeksi vittumainen niin kyllä sinne maali eteen ihan varmasti, mutta... Aivan varmasti. Mutta tuota, no, eikä siellä nyt välttämättä... No, totta kai hyvä avaus syöttö aina, aina plussaa. Se on vähän sama, kuin... Et, tuota, no, niin... At, kun ajattelee Chris Prongeria, niin... niin... Siitä miettimään, että, että kun sä, sä Chris Prongerin, mikä sun mielestä on sen, on sen suuri vahvuus? No Chris Prongerissa ainakin itellä tulee ensimmäisenä mieleen tietenkin koko, oh, oh, helvetin iso kokoinen kaveri. Kyllä siis hyökkäyspäässäkinhan Prongeri on. aika oli, teki aika julmaa jälkeä kyllä silloin. Ihan maalintekijänä, mutta myös se syöttötaito, niin ei sekään mistään huonommasta päästä ole Prongerillaksi. Ei nimenomaan, sitä hän oli yksi tulossa, että, että siis sehän on se on totta kai on siis isoja ilkeä ja just semmoinen kunnon kanadalainen hampaaton pakki niin kuin sanotaan. Mutta silloin kyllä sitä se, että se on se avaus, on vaan ihan helvetin hyvä ja tarkka. Ja se on, mä sitten sitä muistaakseni veikkaa, tai se oli juttua, niin on se sitten silloin vielä Vesa Rantasen tekemä juttu, niin, niin siinähän nimenomaan sitä, sitä syöttämistä puista oli oikein seuraama, että totta, se ei kyllä mene harakoille, ei sitten millään. Ei varmasti. Niin, niin tässä totta kai järvissä on varmaan vähän vielä petrottavaa, joskaan, niin mikä ei ihan kädetty mikään mies niin ole. Niin, nimenomaan. Ja kyllä siinä kuitenkin aina se oma-aikansa oma aikansa vettää tottua siihen pelitaphaan, mitä sillä toteutetaan. Joillakin menee vähän vähemmän aikaa, joillakin menee niin. vähän pitemmän aikaa. Näinhän se vain Kyllä. Enkä siis tietenkään tarkoita, että siellä mitään Hänys mikään uusi Chris Pronger tulisi, mutta ihan on niin kuin vaan, että... Et, et ei, kannata, ei kannata pelkästään sen kokoonkaan tuijottaa, että sen puolustajan täytyy, täytyy pystyä muuhunkin. Varsinkin nyky, nykypäivän jääkiekossa nhl vaikka vaikkei siellä sitä kiekohautomista niin harrastetaankaan toisin kuin se Suomessa nyt on tämä trendi. Niin, totta, että kyllähän nhl on alettu sitä kiekokallista taitoa puolustajalla arvostahmaan todellakin. Vaikka totta on, että vielähän se koko on semmoinen wow-efekti siellä, että vitsi, että on iso jätkä, että kyllä tuo on niin pakko olla hyvä Onhan sitä tietenkin osaltaan vielä, vielä vähän sitä ajattelutapaa, mutta ei ehkä enää varmaan nykyään tuommoista Ceno satua ehkä saattaisi tulla, että kaveri tulee käytännössä hyvää, että luistimilla pystyssä tulee NHL, -ään. siinä vain kun on niin iso niin kaveri, näin siinäkin vain kehitystä on tapahtunut, ja kaveri yksi maailman Siinä meni kyllä muuten kauan. Siinä meni. Mutta sitten on, nyt, nyt on siis... Eikä syyttä siis, eikä se isoksi mies liiku mitenkään huonosti. Että Mä en tiedä miten semmonen jättiläinen onnistu mutta mutta tämän finaalissa se onnistu suorasta hiipimään maalille, mikä on aika käsittämätöntä. <laughs> Nimeenomahan, että kyllähän se kyllä se niin hauska oli silloinkin. Eihän kukaan voi sitä kiistää, että miksi miksi kaveri on aikanaan Pujos-Amerikaankin otettu ja miksi siitä on varmaan kilpailuakin ollut, kun kaveri on niin julmetun iso on, mutta, että on vain niin käsittämätöntä, että miten hän on niin pystynyt siinä, miten Jane on pystynyt siinä, että hän on tuon luistelun saanut oikeastaan. Petrattua kuntoon on siis kyllä yksi parhaimpia puolustajia tällä hetkellä, se on kyllä kiistaton. Tuli, tuli vaan mieleen, että mikä on osuva vertaus siihen, että miten tuommoinen kaveri pääsee hiipimään alivomanilijan kesken, niin tuli jotenkin mieleen, että ihan kun saasit uimassa, että yhtäkkiä vetää ylite, niin se... No nimenomaan, sillä lailla varmaan parhaiten voi sitä verrata. Mä en tiedä käsiteltä. Kukaan ei huomaa, että majaakkaan yhtäkkiä tulee vielä. <laughs> Kaveri keikkuu sillä päälle muutamassa metrissä, niin <laughs> miten se voi olla huomaamatta, en, en tiedä siitä. <laughs> kyllä vai. Mitä oli oliko suomalaista, mitä sen kummempaa näiden herrojen takana sitten? No tuotta... Niin näistä suomalais niin. Joo. ehkä vielä kuitenkin ykkösmiehinä mie nostan kyllä. Toronto marliisin joukkueen, joka kolme perät tästä voittoa tuossa nappasi. Ja Komarowin Leksa kyllä siellä pisti tuulemaan, jos sanothan näin. Eli kolme peliä ja neljä maalia oli kaverin pistesaldoja. Ensin oli tuossa Houstonia helä peli, jossa hän kavensi neljä kolme kavennuksen, tärkeän kavennuksen, voittivat lopulta 6-4. Sitten seuraavassa pelissä Texas Starsin verkkoon nap napautti kaksi maalia jossa samassa pelissä Kussi Rynnässä pelasi kauan toisen nollapeli, kolmannessa ottelussa se vielä. Ja vielä sitten Lexan tuon mahtavan tota virheen sitten lopetti tämä Sanan Anton, jota vastaan pelattu peli, jossa Marlies oli 2-0 tappiolla, mutta siitä sitten Kirin aloitti Leo Komarov itse ja tempasi kahteen yhteen. Ja lopulta Marlies vei 5-3 sen pelin, että Komarovin vahvat otteet, ne oli kyllä nyt niin tämän viikon sanaa. Oho, eikä, eikä Marlies nimenomaan ollut näitä, jotka oli ottanut siis huonoiten koko liigassa kauden. No kyllä, Marlies oli, mutta että nyt siellä on pikkuhiljaa taas alkanut, se on Milwaukee Admirals alkanut pelaamaan hyvin, aloitti kauhean helvetin huonosti Marlies nytten. Ja sitten esimerkiksi Norfolk Admirals, joka tuntuu alkukaudesta, että kukaan ei tule pysty voittamaan heitä, niin heillä on nyt kolme tappiota sitten taas niskassansa. Täällä Sami Vataasen johteen. Joo, no nyt kun tuossa mainitsit Vatasen, niin piti kysyä, että, että, että ä, Vatanen taas välissä loukkaantuneenakin, Joo, totta? Joo, hänellä jäi, tota, jäikö yksi vai kaksi ottelua? Ah, niin, et, et, et, ei sen vakavempaa kuitenkaan. Ei ollut mitään kyllä sen vakavempaa, että oli tuossa... Siitä ei mitään ainakaan tuon Norfolkin verkkosivuilla mainittu siitä, että mikä siinä on poissaolo syynä, mutta vissi jotakin pikkuolhua siellä mikä se Granolne-tilanne nyt on? Onko hän pelikunnossi jo vai onko kuinka ku pitkä tauko tuli vieteen? Silloinhan oli, puhe oli ihan niin viikosta kahdesta, että milloin hän tulisi takaisin. Nyt ei ollu ainakaan mitään uusimpia tietoja sieltä kuulunut, mutta eiköhän hän varmasti kohta taas palaa askiin. Kuitenkin kyseessä ei ollut mikään iso kolhu tässäkään. Mutta muutama isompi, isompi kouluhan tuolla nähtiin myös ahl tässä viikonlopun aikana. Eli siellä oli Muun muassa tämä Jyri Niemi, Connecticutin puolustaja, niin joutui, joutui melkoisen Jyrään alle. Colin McDonaldi jyrääsi niemen ja hänethän kannettiin ihan paareilla tota, ihan pois. Mutta ei kuitenkaan ole mitään isompaa hälläkään eikä tullut mitään vakavaa vammaa siitä. Että... Siis meniköhän pää edellä päin laitaa mitä siinä kävi? Kyllä pää edellä, pää edellä päin laitaa. Okay. Lensi siinä ja McDonaldin nakatiin pihalle siitä. Ja... Ja Connecticuthan se on, eli elikkä on siis, on Rangersin sopimuspelaaja, Rangersin sopimuspelaaja, kyllä, Rangersin pelaajia, Et siinä oli tota, siinä säikähti ilmeisemmin ihan bridgeportinki Bridgeport Sound Tigers oli tämä Islandersin parmi mikä oli vastassa ja sielläkin kyllä ihan pelaajat oli pelästynyt, oli sen verran hurjanäköinen tilanne ollut, mutta tota, toinenkin tilanne tapahtui tuossa, ihan tota, oli viime yönä, Eikö toissa yönä oli? Tämä Hamilton Bulldogsin Blake Geoffrey sai kallon murtumaan AHL:ssä tuolla. Pelasivat tuota Syracuse Crunchia vastaan, joka on tuo, tuo, tuo Tampa Bay sarja Hamilton on ihan on Montrealin. Niin. Geoffrey oli siinä, se oli aika, aika julman näköinen pommi, kannattaa ehdottomasti katsoa. Jos löydätä jostakin. Youtubestaan se varmasti löytyy. Joo, täytyy laittaa, jos löydetään, niin laitetaan ehdottomasti tonne uh, raiteen pakki, tämä osio on tuolla blogissa. Aivan siis uskomaton tälli oli kyllä siis tämä, kun Geoffrey on lähti laajasta tuistelehmaan pää missä siinä tietenkin pahivirhe sattui, niin sieltä John Philip Cote Grunzin puolustaan ja valtavan pommin nakasi. Puhtaan taklauksen siis ei siinä mitään, mutta Geoffrey on sitten loukkasi päätänsä, kun hän tipui Jää hän siinä, ja ilmeisemmin siinä sitten, siinä sitten tuli pieni kallonmurtumalle. Mutta hänet on hänet välitettömästi kiiretetty sairaalaan, ja ei mitään sillä lailla vakavaa, että kyllä hänen odotethan toipumaan. <tos> ihan täysin <tos> ittenkin. <tos> <tos> niin se murtuma tietysti. Niin pikkukallonmurtuma, että <tos> mitään sen kauheempaa tullut tuossa, mutta toipumaan täysin. Okei, okay. ei mitään täytyy tuo, tuo kaivaa esille. Mutta tota noin. Tuota, tuota. Tämä, tällä kertaa niitä osioja lopuksi mä haluaisin mennä, niin kuin sanoin tosiaan aikaisemmin, mennään tällä kertaa vähän, vähän eri, eri raiteilla. Niin tota, <köhö> tätä salkun kohdan aikana kuitenkin ehtinyt AHL seuraamaan ihan omin silmin, totta kai. Sen lisäksi tästä tota muutoin kiinni, tota. Miten sun mielestä tää ahl tämä pelaaminen eroaa sitten The Big Leaksista, eli nhl Mikä on semmoista, semmoista konkreettisimmat, konkreettisimmat erot siellä? No tietenkin ensimmäisenä se taitotasohan tulee ensimmäisenä siihen, että ei ahl tietenkään ole samanlainen taitotaso kuin nhl Ehkä se tällä kauhella on vielä korostunut vielä enemmän kuin, enemmän kuin esimerkiksi Flyersin, Sotaheet, AHL pelaa. Sitten nämä Edmontonin muorisotähet, niin kyllä he menee sinne kentälle, niin onhan se aivan erinäköistä, joku kun AHL jyrää siellä tapoa menemään. Siinä, siinä on enemmän semmoista tiettyä järkeä siinä pelissä. Siinä on se, siinä on se NHL vauhti, meinki, siinä semmoinen rymistelymeinki, mutta se pieni niin kuin järki siitä, enkä niin tuntuisi puuttumaan sanottaan näin. HLS. Miten sitten esimerkiksi semmonen, että tapahtuu siinä sun mielestä myös enemmän semmosia karkeita virheitä per peli? Tapahtuu jo kyllä ne niin alempien kenttiin, varsinkin, niin kyllä siinä välissä tulee aivan käsittämättömiä, käsittämättömiä virheitä siinä, että kyllä siinä välissä on, siinä on vähän sen kahden vaiheella ja sillä lailla, että kumpi esimerkiksi olisi parempi liikaa SM liiga vai AHL, mutta totta kai siinä on niin paljon aina niitä muuttuvia osia ja ei se ole se AHL, tulee SM liigaan, eihän se ole ikinä selviä, että se pärjää eikä se ole toisinpäin, että se SM liikasta menee AHL, on siinä sitten se erilainen pelitapa tai mitä vain, niin kyllä se pelimies, niin se pelimies on aina pelimies, on se sitten SM liikassa, AHL, NHL, tässä. kyllähän se niin kuin näkee jossakin. Granlundin Mikaelissa, Vataasen, Samissa, joka heillä käytännössä se sopeutumisaika se oli nolla käytännössä. Tähän... varmaan tämä Schultz menee varmaan tälle osastolle kanssa. Niin, nimenomaan Justin Schultz parhaimpina, parhaimpina esimerkkeinä. Vielä, on vielä kun hänen ei ole miesten sarjassa ikinä pelannut. Vataana ja Granlundin on kuitenkin on osaamme pelata. No joo, no mikä sitten on miesten sarja, mutta tuota, no, niin on, on ne aikuisia ääjiä siellä yliopistosarjassakin tietysti, mutta tuota, no, niin ei ihan, totta kai se ikä on helvetisti pienempi, mutta, mutta, mutta, mutta tässä on ehkä näissä kaikissa, kaikki jätkiä mitä tässäkin puhutaan, niin yhdistää tietysti se, että ne on tämmösiä, ne on tämmösiä, ne on tämmösiä niin kuin selkäydin pelaajia kaikki. Niin. Se, se, se, se, se pelaaminen tulee luonnosta. Ne osaa pelata lätkää, ne osaa sopeutua siihen peliin, mitä siellä sitten on. Nimenomaan. Ja siis kyllähän se, se on joko sitä kautta nimenomaan, että Euroopastakin tulee se taitava jätkä, niin kyllähän se, se joko suurilta menee sinä NHL, opii, on jo siellä niin saman tien kalaa vedessään. Tai sitten se on just semmoinen kaveri, että se tekee niin helvetisti töitä, että se nousee, se päättää, että se nousee sieltä AHLsta NHL. Ja se tekee sen. Siinä, siinä on vähän, näitä niin kahta koulukuntaa on siinä aina. Kyllä. Nämä on jänniä tämmöiset niin mitä, mitä pohtii. Että mikä näiden tulevaisuus on NHL, kun alkaa miettimään, niin mulle käy, mulle käy väkisinkin mielessä, että kun ajattelee Harri Pesosta esimerkiksi, joka, Alpanissa, niin... Mit, mitä Harri muuten nyt viime aikoina vetänyt? Harrihan tuota, ainakin alkukaudesta, alkukaudesta sai aika paljonkin vastuuta tuolla tuota Albanin paidassa. Ja pelasin monta peliä aivan ykkös, ykköskentässäkin. Aivan niin Adam Henrykinkin lajalla, Tämä viime kauden komeeta lajalla, mutta... Ei ole Harri niin hirveä yhdeksän peliä, yksi maali, yksi syöttää kaksi, että kyllä on tuo. No ei se ykköskentä tehotot kyllä millään. Ei se ole, että kyllä hän on siltä tipahtanut, että vertaan mm -hmm. menomaan onkin... No ei se nyt loppupeleissä, kun Adam Henry keekin, niin just ja kolme maalia niissä. Että kyllä se on albanin pelannut muutenkin aikaan... Ei mitenkään häikä, häikäisemästi, mutta... Ei, mutta sitten Henry on näyttänyt, näyttänyt kyntensä jo. Niin, se on näyttänyt sen tasossa NHL-puolelle. Hänellä nyt ei niin huoltauta, vaikka vähän epäiliski alkukauvasta, mutta tota... Mutta ei, muuta, muuta pesos, Pesosen kaltaiselle pelaajan, niin se on, sen, on se näyttövuosi. Koma, sitä mä en yhtä, etteikö Komaroviin sopeutuisi. Toinen toki, että noin helvetin, muutama maalia ja kolmeen peliin, niin se on... Tai no neljä, onks nyt sit taas kuinka paljon se on, mutta siis hyvä lukema, ehdottomasti. On, Niin, niin. Sitä, Siitä mulla ei jotenkin epäilystäkään, etteikö Lexa semmoista vähintään kolmas ketjin roolia saa aikaiseksi. NHL-ssa jos vaan, jos vaan haluaa riittää, mutta, tota, mutta tämmöset pesoset, sitten niin vaikka onkin taitava jätkä, niin se ei ole kuitenkaan, sitten kun puhutaan vatasesta ja Granlundista, niin kun, etenkin Granlundista kun puhutaan, niin, niin siinä, on se, siinä on ihan eri luokan lahjakkuus kuitenkin siellä taustalla. On, on tietenkin, ei sillä tavalla ole pesonen varmasti moni niin kuin sanoi, että harri huu, että kukaan, kukaan kaveri. Niin. Niin Kyseessä ei sen ole niin häikässy sillä lailla missään vaiheessa, eikö ole tämmöstä niin selkäydinlahjakkuutta nimenomaan niin Kranut Vatainen Schultz asteikolla. Että se on, nyt olisi Harrille, niin perhanan tuo paikka näyttää ja on kyllä siihen saanutkin mahdollisuus. Kuitenkin kun ihan alkukausta katselin, niin jos kentässä kaveri painaa, mm. menee. Mutta siitä tietenkin aina Jope pelaa huonosti, se vähän jarruttaa. Siinä pitäisi sitten itse pystyä niin just Komaroville on, että kaksi peliä hän, hän niin periaatteessa käänsi niitä otteluun kulkuja siinä. Että varsinkin oli ollut se. Viimeisin peli, jossa hän oli tehnyt maali vielä, ei ollut varmaan, ei ollut muistaakseni pystyssäkään, että ihan maassa makoille ja sai sen rouhintua sen Kiekon komaan rommaisesti maaliin tuota sanantoon, jota vastaan. Se niin herätti taas koko joukkue ja sieltä Marli sitten nousi sinne. Mutta varmasti kyllä Toronto, sä kyllä hymyissä suin, että kunhan se perhannon kausi alkaisi, niin saataisiin tuo kaveri tuonne ylös nostettua pelaamaan. Joo, kyllä Leksa varmasti on hyvää santa-paperiosastoa nhl kaukalonkin. Mutta oh. tuota noin... Niin, tuosta AHL ja NHLn eroista silleen, että... Tata, no, AHLsta aina kuitenkin sanotaan, että se on, se on niin kuin jotenkin äärimmäisen kilpailullinen sarja kuitenkin, että kaikki haluaa tappelee paikasta auringossa. Näyttääks se tosiaan siltä, että siellä kynsihampaan mennään vaihdosta toiseen? Johtaisko se sinun mielestä siihen, että, että kun sanoit, että siinä pelissä NHL on enemmän järkeä, niin Luuletko, että siellä on ehkä yliyrittämistäkin? No joo, siihen me oli Justis, meinaisinkin kommentoida, että ehkä siinä on, siinä on aistittavissa ehkä just sitä pientä yliyrittämistäkin välissä. Että on niinku, se voi olla semmoisena alinta asiallakin niinku pelaajalla, että perhana minun pitää nyt tehdä joku häikäsevä suoritus, että minun on nyt pakko näyttää NHL-pomoille, vitsi, mikä pelimies mi oleen. Ja sitten saattaa niitä, kun taitotaso ei vielä välttämättä ole niin korkealla kuitenkaan, niin saattaa vähän yliarvioida niitä taitoja, ja sitten tapahtuu niitä karmeita virheitä, joka sitten ei taas kovin hyvältä näytä sitten taas sitten NHL albumoihin silmissä. Ja laittaa, siellä ihan sun mielestä niin kuin samalla tavalla joukkueena, että näkyykö tämä vai näkyyksä sitten asetelma semmoisena, että meneekö semmoisena yksittäin yksi yksin yrittämiseksi tollenkaan, vai mit, mit, näetkö siinä mitä eroa? Kyllähän sun on tietenkin pelaajastakin paljon kiinni, ja kyllä minä vähän itse ainakin ajattelin, että ei tämmöiset niinku, kaverit ahl kuitenkaan saa sitä, sitä niin että kyllä hekin saavat luntatupaansa, jos menee aivan yksin yrittämiseksi. Totta kai kyllähän ne yksilöt sieltä nousee esille, mutta... ...eihän niin Grandwoodikaan, eihän hän ole yksin kuitenkaan noussut nytkin niin esille, että hän on Charlie Coilin kanssa ollut se niin tappava duo nytten Houstonilla. Tähän hän nyt kerkii syvät pelaamaan ennen kuin Granlundi. Granlundi siinä loukkaan. Kyllä se on sitä, että yhdessä kuitenkin yritetään siellä ja yhdessä nostetaan niitä niin kuin, niin kuin joukkuekaverittenkin tasoa. Sitten niin, että se, se enemmän näkyy, että mennään positiivisena. Niin, kyllä se niin positiivisena asiana. Tietenkin sitten voi olla, että jossakin taas sitten se kemiat ei sitten välttämättä niin hyvin kohtaa, ja sittenhän se menee jo siihen, se menee siihen väkisin yksin puurtamiseen. Että totta kai kyllähän samanlaisia esimerkkejä voi olla ihan miestenkin. Tai ihan niin isoistakin sarjoista, NHL-stäkin. Jos ei vain yksinkertaisesti se kemia, kemia ei pelitä. Sanotaan vaikka Jeremy Ginla, oli Jokinen. Niin ei siinä kaksi pelimestä vähän samanaskin, mitä ne tapaa, Kukaan ei voi. That's it. Eikä se ole kummankaan syy sinä. Ei on se ole kummankaan syy. Se oli ehkä enemmän valmennuksen lyhytnäköisyyttä laittaa kaksi laukavaa hyökkääjää vierelle, kun, tuota, no niin kumpikin tarvitsisi ruokkiaan ja toisesta niin. ei oo siihen. Niin. Ja se nähtiin sitten taas, että kun Jokinen tippautettiin sinne kakkoskenttään, niin viime kaudella, niin Jokinenhan saman saavan fuipukauhin. Kyllä. Siinä muuten yksi, jos nhl halkaus jatkuu, niin yksi mielenkiintoisempiä ainakin mulle, että miten Olli Jokisella jos taas se semmoista vähän osittaista johtajan viittaa tarjolla, niin ajattaisinko OJ vielä syttyä? Kyllä mie, kyllä mie jopa sen, että Winnipeg voisi olla nyt tämmönen... Varmaan tällainen Ollin oikeasti viimeinen ponnahuslauta, mistä hän voi niin sitä Florida Gloriaa ehkä hakea. Niin sehän on huonosti pelannut viime kausin, hänestä tuli Ei. enemmän tämmöinen Kälkäristään viimeinen kausi, meni enemmän kahden suunnan roolissa. Niin menikin. Niin hän keskitty ehkä enemmän puolustuksen kautta kuin koskaan aikaisemmin. Niin, näinhän ne yleisökommentit olikin ja sitähän hän paljon sai kehojakin. Kyllä, mutta tota siellä olisi semmoista niin hyökkäyspää. Vastuuntakin varmasti tarjolla. Siellä on Evander Kane ja Anderlady ja tämmöistä kaveria sinä heittää vierelle. Niin, se pääsee, se pääsee niin mielenkiintoisin onkin tässä, että miten nyt. Ja se oli sun mielenkiintoinen nähä. Ei voi puhua nyt, että ei, ei pääsis näkemään, mutta on mielenkiintoista on ollut nähäkin, Miten Ollialla olisi lähtenyt Kuitenkin kaikkien... Niin Valmentajien kommentistahan päätellä, että hän oli se ykkössentteri vaikka penalti siellä Niin, niin, siis siellä on semmoista mä tiedän, että on. En niin, tiedä, sitä en tiedä, onko jokin sitä, mutta valitettavasti sitä nyt ei ehkä päästä näkemäänkään. Niin, sepä se valitettavaa on, että kyllä me uskon, että siinä kuitenkin Winnibegin ykköskenttä on Evander kanssa nimenomaan Andrew Laddia siellä. Aivan siis ja puolustuksessa näitä Justin Bufuglienia ja Jack Boghousia, niin aivan siis huippujätkiä, joiden kanssa kyllä niin varmasti, varmasti tulisi, tulisi tuota tulosta. Ja mä mua naurattaa aina, että, mi, että mikä kielitoimistotapa on päätettä että Bufuglien lausutaan bufflin, niin se on... Se, niin. Se, se, ei ei bahdo mun kielipäähän, niin ei sitten millään. Siinä kaverissa kans naurattaa kieltämättä se, ja tuossa kesälläkin tuli nähtyä kuvaa hänen valmistautumisestaan nhl kautta. En tiedä, sä tulko ite näkemään? En, en, nähnyt, niin. en nähnyt, mutta tiedä, että se on roimasti ylipainona kesällä. <laughs> kyllä täytyy sanoa, että kyllä siinä muutama 10 kiloa oli eroa varmasti NHL-mittoihin. Joo, Missään... mutta, mutta käsittämättömästi se tulee ihan kelpa kunnos silti, tai siis ei vielä valmiissa, mutta leirille tulee ihan OK-kunnossa OK ja se kyseisi vaan rasvat irisee pojesti tänne kauden alkuun, mutta... On, no, no. Ja onhan se kuitenkin pelikunnossakin, kyllähän hän silloinkin on semmoisen 120 kiloa hans, taitaa elopainoa miehellä olla. Joo. Dustin paljon sillä pelaa, mutta hätyä kyllä Siinä on kyllä yksi mielenkiintoisempia tarinoitakin kanssa tällä hetkellä että miten sieltä kolmos, kolmoskentän jyrää hyökkäjästä, niin nyt yhtäkkiä Winnipekin ykköspakki sitten. Siis hän aloitti aina käsittääkseni myös puolustaa näistä sitten Coinville siirsi hyökkääjäksi, mutta tutana, niin mutta toi on mun mielestä mielenkiintoinen, jos tässä pointtit, että saat sä oot säki, kummassakin roolissa pelaavan, niin kumpihan sun mielestä on, hyökkääjä vai pakki? No, jos diplomaattisesti sanottais, niin hyökkävä pakki. Siin, <hys> siinähän, siinähän, se, siinähän se oikeastaan tulee tää. Että... Kyllähän... Heitä, nyt se, heitä nyt se ruottalainen diskuteeraus helvettiä, no, no, no, diplomatia. No, hän on diplomatia. diplomatiaa. Kyllä hän on neljäs hyökkää. siinä ykköskentässä. Kyllähän se on, se on vain tällä lailla, mutta puolustuspäässä niin onhan hän, hän on yhden pelote sielläkin. Jos väärin muista, niin eikös miehellä ole kuitenkin se melkein pari metriä mittaa sinä varressa ja siihen, kun se 120 kiloa lisäthän. Niin... Kyllä sinä, kyllä siinä isompikin mies kyykkääs Joo, mutta sit taas toisaalta niin se hyökkäyspeli kiinnostaa niin paljon, että se välillä vähän unohtuu. Ja, en, en tiedä, mä, mä jotenkin... Se kaveri tavallaan vähän vallotti mun sydäntä silloin kun vaikka toista sinä... Sinä roolissa, missä olit chicago mestarijoukkueessa. joukkueessa. Möyrimässä ja Prongerin kanssa hieno kaksintaistelu sinä sarjaa aikana, niin... Niin, niin tota, en tiedä, toki jos Winnipe onnistuisi naaraamaan jonkun puolustuksen liideri sinne, vähän vielä niin kuin ta tasapainoisemman leaderi, niin mä koettaisin melkein paffia sillä hyökkäystassa vielä. No joo, mikä ettei. Että onhan se tietenkin totta, että sillä lailla siellä puolustuspäässä kyllähän pakkas lukemat. Täällä tietenkin on siinä, mutta sitten kun niitä, just niitä pisteitä miettii, niin viime kauollaakin 53 pinnaa 66 pelissä. Onhan se kova lukema, se onhan miettämä, <tos> se Onhan se <tos> järkyttävä ja kyllä, mikä ettei. Jopa siinä menisihan ihan vaikka ykköskentää siellä, siellä lajalla Keini ja Jokisen kanssa. Siellä tämmönen mielenkiintoinen huomio tuli tuossa tätä samaista Marek vs. Wysynski podcastia kuullessa, niin se haastettiin tämmöistä, onko se näitä Detroit Red Wingsin, Detroit Red Wingsin seuraavia toimittajia käsittääksi, niin oli tämä kaveri. He sitten tämmöisen mahdollisuuden, että koska Valtteri Filppulahan tulee nyt siihen, että jos kausi perutaan, niin hänestä tulee rajoittamaton vapaa-agentti. Niin, niin mitä, mitä luulet, että millä se toisi Valtterille markkinat, jos hän yhtäkkiä nyt päätyy vapaille? Minkälaiset olis Walterille markkinat? En kyllä näki sanakaan sillä lailla, että kiinnostusta eikä lähään olisi. Koska kyllähän seurojoukketasolla, mitä hän on näyttänyt, sitä koko ajan kasvavaa potentiaalia, mikä pisteiden, pisteiden kehityksessäkin. Plus sitten vielä maajoukketasollakin, mitä hän onnistui näyttämään nyt viime kisossakin, viime Niin. Mikä juttu, ei mennäkis niin vaikka kaikki 30 joukkuetta olisi hänen perässässä, aivankin helposti. Miten siellä Detroitissa nyt on tilanne? Siellä on kuitenkin vielä, totta kai on Datsukin ja ja näitä. Näitä, niin toki no, enemmän taas puolustuspäähän kuitenkin mennään nämä lopettamista menetykset. Joo, kyllähän, Holmstromihan ei ole sopimusta saanut. Onko Holmströmi muuten... En ole ei, ole, ei ole virallista, mutta tuota, no, niin mun tietojen mukaan ei edes, ei edes luisteli pelaajien kanssa, eikä harjoittelemisin. niin siinä taitava odottaa, että lokautti loppuun pääset lehdistelän pitämään pois alta, että taitaa olla viimeinen peli pelattu. Joo, näinhän se taitaa. Kyllähän se puolustuspäähän tuli sinne, tuli tuota Red Wings sellaisen suurimmat menetykset. Että onhan siellä tietenkin vielä nämä Pavel, Pavel ja Henrik, jotka siellä hyökkäyspäätän dominoi. Mutta niin, filppulakin 28 on kuitenkin miehellä ikkää ja varmaan ehkä hälläkin, en tiedä miten sitten haluttaa, mutta uskois, että miehellä ehkä kuitenkin se ykköskenttä olisi semmonen se paikka, millä haluaa oikeasti pelaata isoja minuutteja. En nyt sitä sano, isoja minuutteja varmasti Red Wingsissäkin saa, kyllähän se on selvää, että hän on sielläkin itse lyönyt helvetin hyvin läpi hän on nyt on on pitkään, pitkään kasvatettu siellä. Niin. Tästä tulee aika mielenkiintoinen sikeli, että haluaako valteri testata markkinat vai haluaako hän tavallaan antaa sen Detroitille sen? Kun nyt, nyt aletaan hänen huippuvuosiensa kohdalla kuitenkin. Nimenomaan. Että varmasti sitä arvoa oli, sen kyllä ei yhtään ja siis jos haluaa niin kyllä varmasti johonkin joukkuisen ihan. Ykkösmiehen rooliin pääse ykköskenttään. Tällä Tällä. Potentiaalilla. Siis joo, sitä kyllä sitä kykyä siellä on. Sitä pitäisi vaan enemmän maaleja saada kuin muista vieläkin irti. Mm. Mutta tota, mut, mut, nyt tais olla viime, viime vuosi taisi olla vähän enem, ensimmäinen tämmöinen oikein career year, niin kuin siellä sanotaan, että, että sai, sai lyötyä itsensä oikein kunnolla eturiviin. Detroitin kaltassakin kovassa jengissä, mutta tota, en tiedä, tässä on mielenkiintoinen tässä tilante tilanteessa tekee myös sen, että tietenkin kun työsulku on päälle, niin tässä ei pitää sopimuksia kanssa silloin Niin jos kausi perutaan, niin Detroitille ei jää mahista edes reirata miestä pois. T eli kun nyt on viimeinen sopimus vuosi, niin silloin yleensä tätä näkee, Ja otetaan vielä viimeiset pelimerkit irti jos niiksee. Ja sitten jo mahista kuitenkaan riisainata sitä samantien. Niin se menee sitten väkisinkin sen ufan kautta. Niin niin, siinäpä se. Ja kyllä, kyllä varmasti tarjouksia tulee. Mm. En epäilisi kyllä yhtään, että varmaan aika mielenkiintoisiakin tarjouksia, mutta siinä pitää taas just punnita ne asiat Walterin laki, että tottakai Stanley Cup löytyy jo Ei varmaan itse pokaalia kuitenkaan sieltä löydy, mutta kuitenkin se, sekin titteli on hällä saavutettu. että hän haluaa, että yraaltas? Onko se tämmöisessä perinteisessä organisaatiossa metsästää sitä menestystä, melkein poikkeuksetta joka vuosi. Vai haluaisiko sittenkin nostaa jotakin pienempää joukkuetta, huono menestyksen, tai semmoista joukkuetta, joka ei ole menestystä oikein maistanut, niin nostaa sitten semmoista joukkuetta taas ylöspäin. No Tuosta tullekin aika mielenkiintoisen pointtiin myös, että nyt kun ja nämä lopettaa, niin tota... Onko Detroitilla esimerkiksi sellaisia prospekteja tulossa, millä tätä vajet saadaan pikkuhiljaa paikattua? Kun se joukkueen runkohan on näiden miesten jälkeenkin niin suht ikääntynyt jo. On, on tottakai. Ja puolustuksessahan oikeastaan mm, Jakub Kindelihan on sieltä pikkuhiljaa, pikkuhiljaa noussut eteenpäin. Mutta kyllähän selvästi se ykkösprospekti, mikä heillä on, sehän on puolustaja, sehän on tuo Brendan Smith. Ja Grand Rapids Griffithsista tahkoa. Hän on ihan 2007 vuodelta jo ykköskerroksen varaus Detroitilta. Ja myöskin tämmönen pitkään pitkään kypsytelty lupaus. Ja tähän nyt niin tässä semmoisena Liedströmin mantelin perijänä. Joka tulisi nyt sitten NHLään. Ja olis, olisikin ilmeisemmin tälle kauhelle niin noussut ihan vakituiseksi NHL-miehistöön. NHL Mutta Kelat tällä näin nyt niin kun tiedät mikä Detroitin nykytilanne on? Niin kelataan semmonen, sanotaan 3-5 vuotta eteenpäin, niin missä sä näet, että Detroit on... Onko se edelleen semmonen organisaatio, joka tappelee joka vuosi tuota, läntisen kärkipaikoista? Kyllähän se, kyllähän se tietenkin karu fakta on, että kun siitä alkaa lähtemään... Niin Tatsuki lähtee pois, Zetterberg lähtee pois, Franzen lähtee pois... ja vaikka filppu lähtee pois... Niin, niin, Kyllä sinne prospektien osalta, niin kyllä sinne aika, aika kapea materiaali näillä näkymin jä, jäis. Niinpä, kun Network on kuitenkin päässyt varaamaan aikaa myöhään. Ja, mm -hmm. ja, ja onko sieltä kuitenkaan sitä, kun siis järotaan Dutchokin ja järkyttäviä löytöjä, mm -hmm. niin myöhäisillä varauksilla, niin, niin, niin mistä, mistä se löytyy se, se tota, paikka? Siinä mieletön käppi kuitenkin välissä. On tietenkin, mutta siinä se ehkä se piileekin se, että tietenkin voidaan nyt puhua, että Detroitilla on kapajan prospektipuuli niin sanotusti, mutta mistä sitä tietää vaikka viime vuoden päästä, niin sillä Detroitissa näille määkin puheille nauriskellaan, kun siellä nämä uudet myöhäisvaraukset on sitten puhjannut kukkaa ja on sitten näitä nhl tähtiä siihen aikaan. Tämä siinä on se piilee se hieno. Se jää nähtäväksi, mutta tota, kyllä, mu... no, kyllä mä sen nyt sanon, että en tietenkään mitään päätäni olla pantiksi laittamaan tässä iäkiekkoon osoittanut sen, että se on turha lähteä vannaamaan mitään, kun viikon saattaa asiat olla jo toisin, mutta, mutta tota, esi esimerkkinä tätä Turusta, että mä olin vakuuttunut, että mä enää en Petteri Petteri ja ikinä tp-spideissa, nyt se, nyt se kerran jo tuli takaisin lähtien, nyt tuli toisen kerran takaisin jos saman kauden aikana, en näistä koskaan tota, tiedä. Mutta, mutta kyllä mä uskon, että viiden vuoden päästä niin Detroit saa De tai NHL tasasin joukkue, joka on ollut Detroit viime viimeiset, mä en muista kuinka monta joista lähtien varmaan 90-luvulta eteenpäin, niin me ne missä on no play ei oo tainnut. Ei Mä, en musta, mä en muista kuinka vuotta putkeen ollut play mutta kuitenkin niin, kyllä mä uskon, että sinne, sinne pieni takapakki tulee, mutta tota... Siellä on kyllä ollut käsittämätön kyky löytää niitä, niitä myöhäskierroksen jätkiä, mikä enemmän tai myöhemmin puhkeaa kukkaan. Mutta, mutta nyt tuntuu siltä, että siinä on aikamoinen väli tulossa. No joo, kyllä se, kyllä se osaltaan tietenkin se on, se on nimenomaan hyvin suuri kysymysmerkki. Ja kuitenkin tuolla, tuolla niin maalivahtiosastolla, nimenomaan hyökkäysosastolla, niin onko sinne ja puolustusosastolla varsinkin, onko sinne tulossa enää niitä? ...näitä super löytöjä vai ei. Se on... Kyllähän se olisi ihan normaalia niin elinkaaria mentässä NHL-joukkueellakin. Niin kyllähän Detroitin olisi pitänyt jo rämpiä siellä pohjamurissa aika kauankin aikaa, mutta... ...mielenkiintoista nähdä kyllä. Kyllä vaan, mutta tota... Näihin kuviin, näihin tunnumiin päätään tämän viikon rapakon takainen raportti. Kiitos tästä ja... Muuten vielä, vielä tämmöisenä vielä viimeiseksi, niin... Detroit ja tosiaan kun ne oli päässyt playereihin. Oli kauheilla 8 90 Jumaa lautaa. Se on... <tos> se on melkoinen putki. Siinä on aivan älytön, Aivan älyyteen. Neljästä nelikappia mahtuu siinä. Tosta kuitenkin vaan neljä oli siellä joukkueet voittaa enemmänkin, mutta se kertoo vaan siitä, että kuinka vaikea se on vielä. Niinpä. Palataan ensi viikolla asiaan. Kiitoksia. Sinnekin päin. Palaa.